шовків, перлів та коштовного каміння, що розсікалися потім в палаці магнатів всієї Європи. Однак з усіх коштовностей добутих португальцями в своїх далеко не завжди праведних походах, найдорожчим скарбом виявився скарб духовний, той, що його подарував батьківщині Луїс де Камоенс. Поема його стала справді національним епосом португальського народу. Вона увічнила подвиги співвітчизників, їхню історію, мужній дух поривань до незвіданого. Темпераментна, розкішна у своїй буйній, барокальній образності поема Камоенса, подібно до гомерових та овідіївих поем, увібрала в себе, здається, це найхарактерніше і життя таборінь свого часу. Відтворила саме дух доби великих відкриттів. Дух в основі своєї високогуманістичний, де виявили себе найсміливіші поривання ренесансної людини. Користуючись багатющою образністю різних часів, єднаючи у химерній і художньо-блискучій сув'язі міфологію і реальність, Камуен зуспіває новітніх аргонавців, головним героєм яких виступає Васко Дагама, що, до речі, був навіть кревним родичем поетові по материнській лінії. Морські бурі, смерчі, океанські чудиська, самі підступності долі ставатимуть перепоною мореплавцям, однак їхня відвага, згуртованість і незборне прагнення до мети, зрештою увінчається тріумфом, сяйним апофеозом, що його так натхненно відтворить Камоенс у завершальній десятій пісні своєї поеми. Сила поеми не лише в уславленні діянь аргонавтів епохи відродження. Геній автора Лузіад не менше виявився і там, де нестримність його фантазій природно переходить в ліричну сповідь покривдженого, де емоційна бурхливість захоплень людиною-творцем щораз єднається з гнівним викликом пихатим грандам, придворним шаркунам. Тобто бачимо, як поетичний міф раз у раз усідить з реалістичною достовірністю відтворюваних подій, в особі автора відчувається знавець морської справи. В усій професійній конкретиці постають перед нами картини переходу екватора. Поема розповість, як до європейців підпливають чорношкірі тубільці на човнах під вітрилами з пальмового листя, і як замість спочинку португальці, ревно трудячись, очищають свої каравели від налиплих черепашок та водоростей. Поема дихає морськими просторами, сонцем, солоними вітрами походів. Людина в ній захоплена красою світу. Але зірке око сумлінного художника вміє помітити і кривди, що їх чинили мореплавці аборигенам далеких земель. Поет не боїться зі всією різкістю правдивої душі сказати, що... Хоробрість наших португальських воїнів іде поруч з грубістю і невіглаством. І що пристрасть до золота плодить рабів, а марнославство – тиранів. І ця зіркість поета, ця справедливість людини внутрішньо благородної, філософські мислячої, зовсім не поменшує патріотичних пристрастей поета – Котрий з почуттям гордовитої правоти скаже про себе, Я труджусь для слави народу, і хай вас кодагама віддасть належне моїм безсонним ночам, моїй такій сильній і чистій любові. Час поставив усе на свої місця. Королівські двори пішли в небуття. Камоэнс стал гордостью нации.